She was just walking down the street singing She looked good. Look good, she looked fine. Look fine She looked good, she looked Les 11 i 6 minuts, som a la placeta. Tots aquests són una filera llarga de blocaires que van caminant per les muntanyes i els camins del nostre país en direcció a, a... Ves a saber on, perquè, de fet, cadascú amb el seu bloc agafa el camí que, que més li convé o que més li agrada prendre. Xavier Mir, bon dia, benvingut. Bon dia, ens trobo que estan molt contents, no? Vam Has vist? Tant, tant, amb una joia i una alegria, serà que és Nadal, potser? O... I perquè es, es mouen amb la llibertat d'expressió absoluta. Uh, el fet de no de treballar per ells mateixos i tenir una mica els seus propis criteris i, per tant, no deures a res ni a ningú. Que bonic que t'ha quedat. Ah, que sí? Gènial. Fantàstic. És la, la, la grandesa i la màgia dels blogs que repassem aquí cada setmana, habitualment els dilluns, però ahir vam, vam tenir molta feina i, per tant, li vam demanar en Xavier Mir i ja ha tingut a fer-ho que, que ens acompanyés dimarts en lloc de dions. Per tant, gràcies, Xavi Mir. I, i anem a a pel vosaltres. bloc, perquè avui és un bloc eh, tecnològic. Tots ho són. Sí, bueno. <ríe> igual. Ja Tots els blocs són tecnològics. El dia que et porti un bloc 1.0 eh, et dono permís perquè em fotis fora de l'estudi. Què és un bloc 1.0? Un bloc que no sigui tecnològic. Ah, però no tots parlen de tecnologia, no? No, però en tots eh, l'eina de comunicació és la tecnologia. Molt bé. O sigui que, Va, d'acord, doncs, t'he quedat com sí un bret. No, que no, que no. no broma, jo sé. Sí que és que hi ha blocs doncs, que fan més èmfasi en la part tecnològica i n'hi ha d'altres doncs, que senzillament, eh, sense anar més lloc com jo mateix, vull dir que de mm. tecnologia ni idea, no? Fa servir el bloc com a eina de comunicació i prou. Però en tot cas aquest és un bloc tecnològic que parla de tecnologia. Parla de tecnologia i parla d'editorials de, i parla de moltíssimes coses. És un blog que, que penso que és dels més interessants que hem portat. Mm -hmm. Tots ho han estat. Jo crec que ens, ens intentem anar superant en la tria, He de trobar cada vegada blogs més interessants. I ho aconseguim. I ho aconseguim, espero que sí. Uh, el nom, però, pot fer pensar que no. Que, de sobte, uh, hem canviat les nostres orientacions habitualment laiques i ens tirem de cap a la piscina de la religió. El lloc en qüestió es diu BEAT.CAT mm -hmm. BEAT.CAT Exacte. Que no és BEAT.CAT, que algú pot haver-ho pensat, això. Algú podria llegir com si fos això en anglès BEAT.CAT, mm -hmm. perquè potser algun fan dels Beatles o alguna cosa així, no? Però és BEAT.CAT. BEAT.CAT beat Què és beato? això un beat? Mm -hmm. És un BEAT? És, és el BEAT usili aquell? Mm -hmm. uh, ens hem abocat això a la religió, com deia? Doncs uh, no. No té res a veure, suposo que algú fan del el quedarà, dels vit quedaran una mica defraudat. Són cicles, de fet, formant una mena de paraula que és com el dit anglès, mm. les sigles corresponen a bloc editorial d'alliberament tecnològic. Bloc editorial d'alliberament tecnològic. Efectivament, això dona aquestes sigles, beat. I què, què és aquest bloc? Perquè, de fet, es diu beat.cat, però el domini, la URL, no és beat.cat, sinó httb2.2 barres beatcat, sense mm -hmm. el punt, i després sí, puntblogspot.com. Per tant, beatcat.blogspot.com. Per tant, eh, fem aquí un avanç una, una part, perquè crec que això és important. És una persona que té un blog i el que ha fet ha estat comprar un domini. Eh, I, per tant, relacionar aquest no, domini fa, amb aquest bloc. El fa pròpiament no és això, sinó... Eh, a la capçalera, posar que el nom del domini és BH.cat, de manera que gràficament la impressió que tu et queda és, és aquest nom, BH.cat. Mm. Però que no et confongui, jo no posis no sé si t'he realment comprat el domini, pots sí, posar-ho sí. el té, també. El ah. Jo acabo d'entrar a través ah, de BH.cat, per doncs, això t'ho preguntava. Val, jo he entrat a través de la URL del bloc a la llotja que és Blogspot, però Va. també, doncs, BH.cat també s'hi arriba. Correcte, en tot cas, és un, és un bloc allotjat dins del, de la plataforma de l'entorn Blogspot, i que, de fet, són unes sigles, repetim, eh, bloc, bloc editorial d'alliberament tecnològic. Fes-nos en cinc cèntims perquè, així com saps, a primera sí. vista... Eh... Això és molt interessant perquè és, agafar... és com si hi hagués un bloc eh, que estigués <coughs> pendent de tot el que passa en el món tecnològic eh, quan ha eh, novetats doncs, relacionades amb les editorials i, alhora, algú que estigués pendent d'allò que fan les editorials Uh, per incorporar-se a les noves tecnologies perquè són uns canvis uh, aquests que introdueixen els ordinadors i la xarxa i el món 2.0 que les editorials a poc a poc, potser en alguns casos d'aquí i més de pressa segurament a l'estranger als Estats Units, uh, Alemanya, França, Anglaterra però uh, van canviant la seva manera de treballar mm. no només internament, que això segurament ja fa temps sinó sobretot la seva relació amb, amb els llibres com a producte i amb les persones que consumeixen o construeixen aquests llibres. O sigui que realment eh, els canvis són inimaginables per a moltíssimes persones i una molt bona manera de posar-se al dia i de fer-se'n una idea i de saber què és perquè no és una cosa que puguis dir què està passant a les editorials mm -hmm. sinó que més, a menys, la, la, més aviat la pregunta és al revés, és fer una ullada al que es diu aquí i te donares del que està passant a les editorials, que no és previsible o sigui, estan passant coses que no són previsibles mm -hmm. Per tant, és un, és un blog que aprofundeix tant en la tecnologia com el món de l'editorial i intenta copsar, o penso dibuixar o donar pistes de per saber com serà el futur im més immediat eh, amb tecnologia i amb edició de d'això no? de texta. Suposo que és la idea que tenen. El que passa és que per mi el present ja és prou difícil de digerir, és a dir, hi ha una quantitat d'informació, de productes a tastar, de, de, de llocs web eh, dels quals hem d'estar pendents perquè estan introduint cada any moltíssimes novetats, que jo crec que és més el, el present. Vull dir, assegurar-te que estàs al dia de moltíssimes d'aquestes coses per no perdre oportunitats i que el sector editorial d'aquí també eh, s'espavili i, i es posi les piles, no? Perquè hi han coses a l'estranger que estan molt bé, realment. El darrer punt és d'avui mateix. El darrer punt és d'avui mateix... Eh... Val dir que jo ho, ho tenia ja eh, preparat per, per ahir i mm. vaig pensar, mira, si ja no caldrà que el toquis. Però no, no, no, l'he hagut de tocar perquè avui mateix, mateix n'han penjat un altre. I a més a més, és doble. Sí, és, és veritat. Sí, hi ha un que parla dels, dels uh, Subbooks. Subbook, exacte, és una, sí. és una empresa, una plataforma. I després de Penguin USA, que anuncia una línia de, de llibres a la carta. Ah, exacte. Doncs mira, si vols el que podem fer com eh, habitualment fem és eh, una ullada a la manera com ells es descriuen i aleshores eh, mirem de què parlen en aquests dos darrers apunts mm -hmm. que poden ser una mostra després ja anirem comentant altres aspectes Diuen la presentació eh, que Beat.cat és un blog sobre les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit editorial, allò que dèiem És un fet innegable que la implantació d'aquestes tecnologies està revolucionant la forma com es crea com s'organitza i com es transmet la informació. Els mitjans culturals han iniciat un procés d'adaptació a aquestes noves formes i BEAT.cat segueix aquesta revolució o evolució, perquè hem posat la R entre parèntesi, mm -hmm. principalment en el monitorial que és el món que coneixem, que vivim dia a dia i que ens apassiona. BEAT.cat us anima a participar i a col·laborar en aquest blog amb els vostres comentaris, suggeriments i articles. Escrivint a beat.cat, beat diuen aquí tothom pot jugar. Per què parla eh, en plural? Perquè aquest és un blog que és col·laboratiu. Correcte. El, dues persones. Ah, molt eh? bé. En, en principi, en dues que, que deuen treballar bastant, perquè el mm. blog té moltes actualitzacions. Mm -hmm. Si més es podrien repartir més la feina. Però Déu-n'hi-do, falta dues <ríe> persones... Uh, que es diuen Yolanda Betancourt i Josep Maria Vinyes Betancourt que és, uh, crec que d'origen no sé si portuguès es diu uh, no, perdó, francès uh, B-E-T-H-E-N-C-O-U-R-T -E mm -hmm. Aleshores, aquests dos darrers punts que comentàvem el... d'avui mateix el més nou fa referència a una empresa que es diu Subbook Sub és uh, S-O-O-P una nova plataforma literària de creació col·laborativa D'on aquest nom de, de, de SUB? És, una, és un acrònim eh, que ve de, de llibres socials, social, crec que és social open book. Aleshores, eh, punt el que diu és, SUBbook és una plataforma social d'internet que té com a objectiu la lectura i la creació de llibres col·laboratius també anomenats llibres 2.0. Allò que comentàvem del 2.0, ja ha arribat als llibres. Allò que tu que penses, doncs, un llibre és agafar una llibreria, triar-lo i tenir el paper a les mans, i llegir-lo... No. No està fàcil. Mai de la vida. Les coses no són mai tan fàcils com pot semblar. Per això he dit que s'ha de fer un ullada a aquests blocs per no perdre't les coses que estan sortint. Per tant, el 2.0 ja ha arribat als llibres. I ara, quin és el futur d'aquests llibres? És una mena de creuament de la Viquipèdia. mm no sé si totes les persones que ens escolten saben què és la Viquipèdia. És aquesta enciclopèdia interactiva, és no? És una enciclopèdia que fem entre tots, exacte. Tu uh, t'inscrius com a persona que pot redactar o modificar articles i aleshores doncs, uh, hi ha un procés pel qual allò, aquella informació, entres, valores, comparteix, etc etc. i es van fent totes les, les entrades. No, qual cosa no depèn del, del criteri d'una persona que decideix si allò ha de ser-hi o no ha de ser-hi. La informació hi és i després tu valores si és eh, Correcte, util o no. O no, no? Uh -huh. Doncs els llibres 2.0 són aquest mateix principi aplicats als llibres. És a dir, llibres que poden ser col·laboratius, que poden rebre esmenes, etc etc. Uh, són llibres, això, creats per diversos usuaris de manera col·laborativa, de manera que els capítols es van creant progressivament en línia per diversos autors, que, unint les seves idees i coneixements, aconsegueixen crear la millor versió possible gràcies a les aportacions i valoracions dels lectors de la comunitat. Mm. Estic que uh, seguint llegint l'apunt, eh? Per tant, la plataforma, autoanomenada Comunitat de Llibres Socials, va ser creada al propassat més de juliol. Per tant, estem parlant, per tant, d'una cosa força nova, eh? I el seu nom és una contracció del concepte Social Open Book, per tant llibre social obert. Us presentem, el, hi ha un vídeo també, dius, us presentem el vídeo de promoció, etc. Això perquè veieu una iniciativa, doncs, eh, que aquí no em consta encara que ningú estigui desenvolupant, però que ningú em protesti, que si hi ha algú que ho faci ens ho pot mm. dir i em perdonem. Cap no tingut, problema. No he pogut trobar-ho, eh, aquí mm? a Catalunya, diguem. I després l'altre article doncs, fa referència a una editorial eh, sí? força important, suposa per més qui més que menys doncs que hagi fet alguna cosa d'anglès eh, deu haver comprat algun llibre d'aquells de lectures graduades, adaptades, no? Són els de Penguin. Sí. I diu, Penguin dels Estats Units anuncia una, una línia de llibres a la carta. Ah. Coita, què fan ara que deien aquells? Llibres a la carta? Uh, llibres a la carta. Què vol dir això? A veure, diu, Penguin Group uh, USA anuncia per al 2009 la creació d'un nou programa de llibres personalitzats a la carta, anomenat Penguin Custom. Custom que vol dir això, eh?, a la carta pels clients. Que permetrà a l'usuari la confecció del seu propi llibre a partir d'una tria de textos curts provenents d'una oferta de llibres del fons editorial. Bé, imaginant. Correcte. Allò com tu vulguis. Què vols de llibre aquest trosset? I tu, Això quan... per fer-se un llibre allò, a partir de cites filosòfiques que moltes vegades doncs, a la gent li agrada, no?, per llevar-te o per anar a dormir o per un moment del dia que estàs tranquil·let, llegir quatre coses, ha d'anar de faig. Vull que em faci un llibre amb totes aquestes coses. I tu ho sí, vas sí, donant i ja estàs agafant... Diu que des de la mateixa editoria els reconeixen que aquesta iniciativa s'ha inspirat en llocs web com uh, AnthologyBuilder.com o iTunes. Aquesta innova, uh, innovadora iniciativa forma part del projecte Penguin 2.0, que de moment només inclou aquesta web, donant l'enllaç, mm. i algunes aplicacions operatives com ara Penguin Mobile o Penguin Personalized. personalized. Penguin Mobile és una aplicació per a l'iPhone que permet la lectura i l'accés a, la, a la web de Penguin, sí? el blog, selecció de fragments avançats de llibres, podcast i notícies, però no la lectura de llibres electrònics del fons del Penguin, els quals només es pot accedir a través de l'aplicació e-reader. Penguin Personalized és una línia de llibres impresos a demanda creada en associació amb la plataforma Sharedbook, que ofereix la possibilitat d'adquirir llibres amb una dedicatòria personalitzada d'un màxim de 350 paraules, al preu de 17 dòlars, que la conversió no sé quan seria. Sí. Penguin Personal s'ha iniciat en plena campanya de Nadalenca amb l'oferta del títol A Christmas Carol de Charles Dickens i el programa Penguin 2.0 també preveu durant l'an que ve la creació d'una xarxa social i un canal de contingut de vídeos. Caraï, escolta. En això... aquest parell d'articles et fas una idea de què és la feinada que està fent aquest blog. Clar, no, no està és... avançant, el, és a dir, està avançant el YouTube del futur, està avançant el Facebook del futur, està avançant... Notícia. Com a mínim, en dono notícia en català, com com més doncs és el, el, el valor suprem que per nosaltres té això, perquè que ho facin això en xinès o en anglès. Ja, doncs, no importa. No, eh, oh, mira, si els busques, fantàstic, però el mèrit és que portar això cap a la nostra comunitat, cap a la catosfera, cap al Domini.cat, no? Mm -hmm doncs eh, qui volia estar al corrent de les noves tecnologies beat.cat beat són dos autors, més coses que podem dir d'aquesta web perquè clar, evidentment amb un blog tecnològic suposo que, que deuen haver molts apunts interessants o molts moltíssims. detallets a, a recaure no? moltíssims, mira el blog està actiu des del 27 de juny de l'any passat Relativament nou. Relativament nou. Però s'ha convertit en una enciclopèdia de... monogràfica del tema, diguem. És a dir, té tantes entrades interessants que és allò, el tòpic aquell que diu que no te'n pots perdre ni una. Mm -hmm. uh, val la pena fer-hi una ullada a tot. Aleshores, clar, quin és el problema? Com organitzes aquesta informació? Uh, la sort és que existeix allò que hi han comentat d'altres vegades de les etiquetes sí? i, doncs, uh, això és el que ha fet a la part esquerra de, del blog aquestes dues persones i han posat eh, el, el que en diuen els temes del bloc, que són aquestes etiquetes. Les ha quedat una cosa llarguíssima. És a dir, hi ha categories que tenen com a màxim 4 o 8 entrades, però la majoria són eh, temes absolutament diferents. Entenc. Eh, ordenats eh, alfabèticament, doncs potser en surten més de 200, no ho sé ho sé. O no. O no. Però va molt bé perquè si fas una, una ullada perllà, allà, doncs eh, te'n pots mirar què diu una entrada d'un tema que et sona i que veus «ai, sí, què era això?», com t'està? Senzillament, veus una paraulota estranya i al mig que diu «qué, qué, qué, qué...», ¿Qué, ¿Qué és és això? Això? Doncs, Fes una ullada que t'ho explicaran i així serà la manera que ja no serà et sonarà xinès la propera vegada. És a dir, que funciona bé el tema de les etiquetes. Jo no sé si amb els blogs és bo posar moltes etiquetes o posar-ne poques. És a dir, si crees molts subgrups d'etiquetes, no sé si... Saps allò de l'accés d'informació? De vegades desinforma. De vegades em poso un dubte. Sembla que aquesta gent ha optat per l'accés d'informació, és a dir, per la molta informació. Sí, jo crec que sí, però que és útil perquè dóna visibilitat a termes o conceptes o en noms de productes o d'empreses que si no quedarien absolutament difuminats en etiquetes que d'altra banda canvien molt contínuament també perquè en aquesta en un bloc com aquest, en el sentit com ho diria a veure què diuen de llibres electrònics mm -hmm. doncs no hi ha cap etiqueta que digui llibres electrònics correcte hi ha unes etiquetes que diuen e-inc que és tinta electrònica i que és uh, el fonament del mm -hmm. llibre electrònic ja yeah. I, clar, vas, vas veient, vas interactuant amb això i vas veient com realment has de buscar les coses. Uh, més coses Xavier. Uh, doncs vinga, hi ha uh, un arxiu per, uh, per anys i per mesos, que doncs, lògicament el d'any es redueix a un parell, però que et permet uh, en cadascun dels mesos um, veure els continguts és a dir, que fa funcions uh, d'índex per als mateixos uh, apunts. Tu et fiques, uh, et, et situes en el mes de juliol d'aquest any i veus tots els apunts d'un cop d'ull pels quals després pots accedir senzillament clicant. També està molt bé perquè té un apartat on a uh, llista inclou una seguit de documents relacionats també amb tot aquest aspecte, és a dir, des de baròmetres d'ús uh, de, de llibres electrònics fins a estudis d'empreses dels Estats Units o d'Anglaterra sobre la qüestió, documents relacionats d'aquells que, que n'hi ha per imprimir-te'ls i estudiar-los amb calma perquè aporten mm. dades i informació molt interessant. I mm. tot això ho va recollint sí? i també ho posa doncs, com a material d'estudi de fons per al bloc. déu nhi I, I més coses encara, doncs, no podien faltar en un bloc els enllaços. Els tenen dividits en tres seccions. Uh, una primera que és revistes digitals i blogs una segona secció d'enllaços que és centres i associacions també per estar a la guait doncs, de qui remena les cireres en tot aquest tema i un tercer senzillament que es diu ens enllacen és a dir, blogs que els enllacen que amb ells, ells. fantàstic beat.cat, es diu beat.cat és un bloc eh, tecnològic uh, exactament el, el seu nom és, uh, espera un moment que la va més lent que una desfilada de coixos uh, ui, perdó no, això es pot dir? No, oi? Home, diguem que és políticament incorrecte, incorrecte. però espero que ens quedem mai coixos i que no... Per Perdoneu, eh? Estava... Bloc Editorial d'Alliberament Tecnològic. Bloc Editorial d'Alliberament Tecnològic. Molt útil, sobretot per aquells que esteu uh, interessats per les noves tecnologies i pel món de l'edició de llibres, per al món de la literatura. Jo m'imagino ara algú que vulgui fer un llibre amb trossos de llibre. Té que ser demasiado. És a dir, bueno... T has que saber molt per saber trobar trossos de llibre que lliguin, lliguin entre tres, malgrat que els personatges siguin diferents però té de ser la mar de divertit això Això ha de ser la munda perquè és que a més a més això eh, durant segles ha estat el que han fet en, en monestirs, per exemple, copistes que agafaven un trosset d'aquí, un trosset d'allà i anaven confeccionar el seu llibre a partir d'allò que copiaven. Vull dir que és una cosa que està ara a l'abast de tothom amb les tecnologies, però que abans era a l'abast dels quatre monjos que s'havien tallat els monestirs, no? Vull dir que trobo que són aquestes meravelles de la tecnologia. Llibres a mida, a la carta. Fantàstic. Beat.cat és el blog que ens ha portat avui en, en Xavi Mir. Només dos apunts molt breus. El, el primer, eh, l'altre dia llegia que hi ha un informe que diu que hi ha 200 milions de blocs en desús. Eh, blocs que s'han creat i que la gent no ha volgut continuar. És a dir, que és veritat que hi ha molt bloc, però també és cert que hi ha una part important d'aquests blocs que doncs, han quedat penjats a la xarxa i que segur, probablement moriran algun dia que algú faci neteja, no? Sí, perquè això ocupa cert espai, no? Sí, és a dir, sí, a casa no, però els del bloc Spotwalls de VilaWeb que tenen els servidors, allò són armaris i, per tant, algun dia faran... És probable, és probable que algun dia avisin i fumin un, una patada al, al tema perquè la gent doncs es ventila els blocs aquests inactius. I després, els que teniu uh, Messenger, uh, des d'avui el Messenger ja és en català, mm. ho sentia aquest matí, i el Hotmail, d'aquí un mes aproximadament, també donarà l'opció que pugueu tenir-lo en català, si voleu en aquest cas traduir, doncs vosaltres mateixos. Sí, he llegit un Twitter, que suposo que deu haver entrat al Facebook, que mm. segurament és com us ha, com us ha, com us ha arribat, no? Així sí que ha llegit algú que ho comentava. Jo ho he sentit aquest matí, jo he sentit aquest matí a la ràdio, ah, la ràdio uh, també, que ho comentaven. Vull dir que, en tot cas, que vulgui posar-se el Hotmail amb... el Messenger, perdó, en català, a partir d'avui ja ho pot fer. Uh, tot i que no és una eina massa estimada pels internautes més actius, eh? No, hi ha moltes eines d'aquestes de, de xerrar així en temps real i tot això mm. i ERC, no? Diuen? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Vull bé, n'hi ha d'altres. Si jo vaig instal·lar-me el Pidgin, per exemple, i si feu una ulla de Soft Català, doncs teniu uns quants exemples d'això. Doncs vinga, eh, on veus? Un altre web de referència. Softcatalà.org. Oh, no, o I... softcatalà.cat. Eh? No, .org, perquè és una organització... Sí, sí, sí. Doncs, I a més, en canvi, la web fa molt poc. Sí, en uh... modificades, no? I premiats, a més a més, reconeguts. Xavi, Mir, moltes gràcies. A vosaltres. Vinga, fins la propera setmana. Adeu. A veure.